Iacuvioși părinți și iubiți credinșoși, suntem în a doua zi a Marelui Praznic al nașterii Domnului. Și avem bucuria aceasta mare, mai întâi că am ajuns cu sănătate, cu bucurie la acest praznic prea-luminat. Al doilea, că ne bucurăm de Sfintele slujbe deosebite și că participăm, care cât putem, și cum putem, la Sfintele Biserici, să ne hrănim din dumnezeieștile slujbe? Că orice am face noi, dacă nu mergem și la Biserică regulat, nu ne putem ușor mântui. Pentru că taina mântuirii prin Biserică vine. Și în Biserică întâlnim și pe înger și pe Sfint, și pe Maica Domnului, și aici primim în mod deosebit Harul. De și botezul se face tot în biserică, afară de cazuri de forță majoră. Astăzi este a doua zi a creștinului și a ascultat Evanghelia cu fuga în Egipt, cum se spune popular. Fuga în Egipt. A plecat reptul și bătrânul Iosif cu Maica Domnului și cu pruncul Hristos în brațe în Egipt. Și a plecat noaptea. Și fugi noaptea și te ascunde în țara Egiptului. Și deși e popular se numește fuga în Egipt. Dar oare Dumnezeu să te mea de Irod? Nu are Domnul Înger în ceruri care se apere pe pe Sfânta Fecioară? Însă taina fugei în Egipt este mult mai mare și nu o putem înțelegem noi toți. Dar mai întâi să amintim ceva din copilăria mai și Domnului. Astăzi, Preasfânta Feșoară Maria a împlinit prorocia din Vechiul Testament, iată feșoara va lua în pântice și va naște Fiul. Taina aceasta este de asemenea negrăită, greu de explicat, necuprinsă, pentru că e vorba de Dumnezeu și din noi oameni. Dar noi o credem, o mărturisim, de două mii de ani, și prin aceasta nădăjduim că și Dumnezeu va avea mire de sufletele noastre. Iar ca Mântuitorul să vină în lume ca să mântuiască lumea, că așa a rânduit, fără venirea lui Hristos în lume, nu se putea mântui lumea. Nu putea fi salvată. A trebuit să în taina preasfinției trăim să a rânduit, ca să se nască Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să ia trup de om dintr-o fecioară, care se cheamă Maria. Și a fost bine vestit, în aceasta, la Buna Vestire, în Betleem. Acolo vă amintesc ca să vă dați seama <gri> cuvântul sau dialogul între preasfânta feșoară și arhanghelul Gabriel. Și cum poți să-l nasc de gremi și eu nu știu, de bărbat. Arată feșoria ei în timp ce toate fetele un născ extraordinar, cu mare mânie pe mare Domnului. Dar ei nu citesc în Evanghelie? Iar Prasfânta Feșoară a spus, mai departe, după și i-a spus taina că trebuie ca din ea să se nască Hristos în lume, a spus aceste cuvinte, Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. sunt alte două virtuți pe lângă Feșoriei pe care le avea a Feșoară. Iată roaba Domnului, arată adâncul smereniei mai Domnului. Nimeni din oameni nu se poate smeri cât s-a smerit prea Sfânta Și apoi când a zis, fie mie după cuvântul tău, s Sfânta Stăpână i a dat dovadă de desăvârșită ascultare. Că unde e smerenie, este și ascultare. Unde este ascultare, de acolo nu lipsește nici smerenia. Sunt două virtuți care se leagă una de alta. Deci aceste două virtuți, și cu feșoria ei, și cu viața ei îngeriată și cu nașterea ei prin profeție, ca roda rugăciunii, toate au făcut o vrednică să nască pe Hristos Mesia. Dar mai ales după acestea, să nu uităm că a stat și 12 ani în Biserica din Ierusalim. Biserica sfințește, Biserica îndumnezeiește, Biserica te curățește, Biserica scapă pe om, pe tânăr, pe bătrân, pe tot omul îl scapă, care crede în Hristos, îl scapă de păcate, de căderi, de ispite, de moarte, de diavol. Ori că Sfânta Stăpâne, Maria, a stat în templul din Ierusalim 12 ani și s-a rugat neînsetat și vorbea cu Arhanghelul Gabriel și cu îngerii din cer și cu fecioarele de pe pământ și se pregătea pentru marea taină a nașterii lui Hristos Mesia. Și iată a venit vremea să nască. Și zămestirea pruncului, cum într Hristos este Dumnezeu și zămestirea este Dumnezeiască. Să nu cugetăm trupește, că Hristos nu s-a născut din feșoară cum naște o femeie, un copil. Cine cugetă așa are cuget de hulire. Hristos s-a născut ca un fulger din prea sfânta feșoară mare. Prunc era, dar nu când e puțin să firii, omenești, obișnuite, mamelor care nas. S-a născut dumnezește din sânurile prea și deșe. Fără chinuri, fără dureri, fără moașe, fără nimic. Era Dumnezeu i și al pământului. Și aceasta în naștere a fost pe când a venit Iosif, și cu dânsa să se scrie în cetatea de tânăie, de unde erau ei de origine, și la seminție la lui. Așa atunci fost la Dumnezeu rânduit și atunci am iau având un loc unde se, se, erau străini acolo în Betăiem, s-a dus într-o peșteră. Noi am văzut peștera din Betăiem, este mult prea mică, doar 7 metri, 8 dacă dar nu are 8 metri lungime, până la 3 metri, aproape 3 metri lățime și înaltă încât aproape ajungi cu mâna la boltă, cam 2 metri jumătate și nu mult să fie această peșteră. Și a dat o formă de oarecar de o mică de un fel de bisericuță așa, sub stângi, stângă, îi acolo. Sub marea biserică din Corașul Betreian. Deasupra pestelei, la etaj, adică la nivelul pământului, este o catedrală mare de tot, făcută de Sfânta Împărăteasă Elena, pe care mai târziu și Împăratul a făcut-o mare de tot și lungă, are circa 80 de metri, și are șase, de o parte, șase de o parte, simbolul celor 12 apostoli. În pe peretele din nord se vede acolo fuga în Egipt și cei trei imagi care erau din Persia și au venit să aducă Darul Mântuitor. Și pe anul 600 și ceva, când Persia a ocupat Țara Sfântă și au distrus toate bisericile, toate bisericile, numai așa de la Betuliem a fost salvată. De ce? Un alicalic călugări a spus, "Păi nu se dat biserica asta, uite acolo sunt persi, și dă-ți ca voi, sunt persani. S-au uitați ei atent, măi, te ca ei, și asta nu o strică. Și n-au stricat -o. Și așa a fost salvat de această biserică pe menune, biserica de la Betrie, Marea Biserică. Și acolo se face la subsol, în pestele, în fiecare dimineață, de la 6 la 7, Sfânta Liturghie regulară. Iar deasupra, alte Sfânturi Liturghie, începând de la 7 dimineață, până la 8, jumate, 9. De două biserici la Micuță și Biserica Mare Catedrală. Am spus acestea mănunte ca să vă imaginați, până acolo e greu de ajuns. nu sunt nici gologan, nu ni se dă nici aprobare și poate că e mai bine să credem decât să-și vedem. Când vezi prea multe, slăbește credința. ei bine, iată deci care au făcut-o pe Maica Domnului vremnică să nască pe Hristos Mesia. Și această misiune și aceasta menire și aceasta chemare astăzi la nașterea Domnului s să săbășit. Acum, Feșoarea Maria nu este și împărăteasă a Cielului și a Pământului, este mama după trup a Mântuitorului nostru Dumnezeu, este cea care a împrumutat trupul lui Iisus Hristos, este cea care prin nașterea sa a sfințit nașterea tuturor oamenilor și a tuturor mamelor care nasc și nu o mama. Deci, de scurt, Iată virtuțile mari ale preasfintei perioare Maria, care a făcut o vrednică să fie mamă a și a pământului, împărătească, stăpână, Doamnă, și care se roagă pentru cei și strigă ajutorul de la Maica Domnului. Iubiți frații, așa pe scurt a fost nașterea Domnului și ați văzut lucrurile sunt mult mai detaliate decât le de putem noi cuprinde. De zi, ne întrebăm de ce au venit și? cu darul, cei magi, magi înseamnă brăjitor, dacă vreți să vă spunem, sau ghișitori în stele, sau șeșitori de stele, asta înseamnă magi. Ce acesta e magă, adică ghișitori. El cădea mult în stele, cum mersul stelelor, urmărea și respecteau ei toate, așa. Așa anumeții astrologi se mai cheamă azi. Ei bine, au venit magii, pe păduri. Ați văzut că au adus darul cam n-au adus poporul ales? Însă poporul ales a dat mai Maica Domnului mai scump decât aurul percilor, au dat pe Sfântul Iosif Bătrânul, care au a îngrijit din Maica Domnului. Mai scump decât tot aurul și asimilor. Și cele trei daruri aduse la peștera din Betuiel, au și un de o lor. aur, care simbolul împăratului. Totdeauna aurul e simbolul împărătesc. Și în gândirea noastră omenească, și același șer să-l știu Sfinții Părinți. Aurul este simbolul împărătesc. Tămâia îi simbolul jertfii arherești a Sfintei Liturghii. Hristos era împărat, Hristos era așa Atunci și acum și învece. Hristos este împărat și aurul care îl primește sau îl așteaptă de la noi sunt faptele noastre, este viața noastră smerită, dacă se poate și cât mai curată posibil și tămâia se îl simbolizează pe Hristos ca ahire, și, -și aduce, ne aducem și noi aminte că fără jertfa liturgică, fără Sfânta Liturghie, nu ne putem mântui. Iar smirna este simbolul morții. Smirna topită se pe vremuri morții și cu giuljul, și cu un deler, și cu aromate. Deci smirna este cetare la mart. Vedeți să fiți împărat să fii vedeu, dar nu uită Hristos să ne aducă aminte și de șase Cine ne aduce aminte și clipa morții lui, mult mai puțin deșrește în viața asta. Iar cine uită și se ia după acele târguri și afaceri și vine doar când se când la biserică, îi de din mâine. Deci iată, trei păgâni au venit să aducă darul lui Hristos. De ce spus Spun Sfinții Părinți, pentru că și neamurile, adică păgânii sau neamuri, cum să mai numesc, și ei trebuia să vină la Hristos. Până la Hristos a fost numai poporul evreiesc, popor ales. Iar de la Hristos până la sfârșitul peacurilor, tot cei și cred în Hristos se cheamă popor ales. Nu mai este numai evreu sau numai putare sau cutare. Cei și crede în Hristos, intri în ceata poporului ales al lui Dumnezeu, care cred în, într-o preasfântă treime și se închină Tatălui și Fiului și Sfântului. Iubiți frați, de asemenea, e greu de explicat că taina care nu mergea normal se venea de la nord spre sud, o nu merge de, de la răsării spre apuz, așa cum vedeți, în toată constelată asta, pământul, așa se vede. Ori ea mergea pe alte traiectorii, pe alte linii. de ce? Tot un semn este ca să înțelegem că este ceva neceresc. într și întruparea lui Hristos este un lucru neceresc minții omenești, neînțelese de minte, însuși magii, însuși steama care mergea pe cer, toate erau împotriva minții și a omului de rând, a rațiunii, cum se spune. Erau o lucrare a Duhului Sfânt. De aceea, șasea asta să o luăm în seamă, noi să gândim doar despre steaua aceea sau la acela, că este ca o Sfântă Evanghelie care ne călăuzește viața spre Hristos fără ostea în sufletul nostru, fără credință tare, adică în inima noastră, fără un preot duhovnul care se te asta, și fără, cum am spus, Sfânta Liturghie, care este mălzată prin temuia adusă de șeai trei mazi, fără șerță a Sfântului Liturghie, nu ne putem niciunul mântui. Și numai așa puteți să ce prăpastie este între ortodoxi și între toate sectiile care în jurul bisericilor noastre hulesc! în înjur, rând, ne badrucoresc, în tot felul ne spun. în tot chipul. Sunt ca niște fiare în unii ori sectări, când audim Preasfânta Feșoară Marie. Cu ce le-a greșit Maitea Domnului, le hulesc Preasfânta Feșoară. Tocmai acum când ea naște pe Hristos și devine asta, așa să și Pământului, și o șințește toată lumea, ca omenieță dacă nu duhovnicește, ei o hulesc în tot chipul. E greu să mai spunem ce spuneți despre mai Domnului. E lucru, ni-i închipui, numai, nu mai... Nici diavolul nu întregnete să o spună, dar diavolul îi dă lor în gând, spuneți voi, ca să nu zică cineva, că v-am zis eu. Așa este. Că au avut copii cu tare, cu tare, cu tare. Păi toate acestea se rămân la judecata lui Dumnezeu. Iar noi să urmărim Evanghelia mai departe. Și după ce a născut acolo, se spune că la sfârșit, e, luna așa de iarnă, a plecat Îngerul din Cer, un, un, Gabriel, și -a nu de Gabriel, și-a vestit păstorul că ca nu-i de patru de acolo, noi am fost acolo, de la Betrăien până la, nu știu mai mult, de 2-3 km. Și terenul cam stâncoș, dar e și puțin iarbă și pe ăștia oile de acolo. Dacă nu este iarna, bă, dacă mai rece. Până la 10 grade, atâta e. 15 grade, nu-i mai jos, nu se coboară mai jos. De obicei, temperatura acolo. Și Îngerul le-a spus, vezi că s-a născut Mântuitor în și este într-o peșteră și mergeți să vedeți taina aceasta. Și-i învățat să cânte această cântare. Împreună cu Ungerii din Cer cântau slavă într-o de Sudul Dumnezeu și pe pământ pace între o oameni bunăvoirii. Este inul împăcării cu Dumnezeu, este inul bucuriei. Este imnul păștii care îl cântă, el scris în sfânta Scripturi, dar nu îl cântă decât mai ortodoxii, nu știu dacă și Cători. Iar cei din alte sectii, numai gurii hulitoare Deci, de acolo s-a început a să cânta, așa zâțele colii, aceste cântări frumoase. Că și îngerii cântau și păstorii și ei ascultau cântările cele frumoase și zice să mergem. Era Și să mergem să vedem ce s-a făcut cu cei ce ne-a spus nouă îngerul. Și-au mers până zori de zi, și-au găsit peștera, și s-au închinat frâncului pus în leste Mântuitorul în Nopțul Dumnezeu. Deci primii care au venit a fost cei trei mați, și al doilea imediat a fost Ce ciobanii, oamenii simpli. Deci vedeți taina aceasta. Tei, deci, aceștia erau evrei? Sigur că erau evrei, păstori, că erau acolo, de la Bethlehem. Omul de jos e micredișos, omul de sus cugecă, gândește. Tobotășe, face filozofii și spune, gândește, el nu are așa. Ei bine, noi punem mari nădejde în poporul de jos, în poporul smerit și blând, care duce greu pământului și care duce credința mai curată în inimă decât cei care știu mai multe și îi credința. Să fim ca acești trei pastori, noi și Dumnezeu, să imităm pe păstori și să-l căutăm pe Hristos în Betleem, să-l căutăm în Ierusalim. Să-l căutăm în sfintele altare, să-l căutăm în timpul Sfintei Liturghii, să-l căutăm în inimile noastre și să-l căutăm și să-l primim și în casele noastre. Dacă în casa noastră este rugăciune și vorbă bună, și copiii sunt născuți barândui iară, și nu sunt acolo crime și avorturi, și desfâruri, și chefuri, și benzii, și nu mai zic și, și mai știți ca mine, ei bine, acolo este Hristos. Acolo sunt toți. Și noi suntem ca niște păstori care îl slăvim pe Dumnezeu Mântuitorul. Să-l căutăm pe Hristos, în visitație. Și iată acum ultima parte a cuvântului, fuga în Egipt. A fost trimis Mântuitorul în evacuare. Noaptea a mai că Domnul cu pruncul în brațe. Călare pe o mașin și eu să mergea înainte și pe acolo noi am fost o părășirea extraordinar de pustii. Nisip și stâncă, nisipuri, vânturi, Soare de 40 de grade vara, iarna 24 de grade. Mă, imaginați, apă de loc și a fugit în Egipt. Este mare taină așa așa a Egiptul. Deci a fost trimis Maica Domnului și cu Iosif în Egipt. E o taină care nu poate nimeni explica. Spune că și Egiptul și Etiopia vor apăca mâna lor mai înainte ca alte popoare la Dumnezeu. Poate să vor întoarcem mai înainte ca alte neamuri Egiptul și cu pe care sunt vecini, să vor întoarce la adevărata credință în Hristos. Probabil, dar deocamdată Egiptul în primele secole a dat sute de mii de călugări sfinți. Nu știu. cât. S-a unit lumea până în secolul VI. După aceea a venit Mahomet din Arabia și i-a tăiat cu savea. Ori credeți în Mahomet și vă lepădați de Hristos, ori Și de atunci ei cred numai în Mahomet și foarte puțin mai cred în Hristos. Taina Fugii acestea în Egipt este înțeles, nu o putem explica, dar asta după unii Sfinți Părinți ca în șapte ani în Egipt. Auzând acest împărat foarte orgolios, foarte mândru, că era în Ierusalim, auzând că s-a născut un prunc ce va fi împărat, el auzit, se temea nu iei locul, tronul, și atunci a spus mai bine s-a omorât. Pentru că nu știa care-i pruncul acela, și, și ucigaș și criminal, și umor toți copiii. Și a cercetat, a vorbit cu cei trei mari, a văzut cam când a fost nașterea aceasta, cam ce s-a întâmplat și a zis, omor pe tot de la doi ani mai jos. Și s-a făcut de acolo ușidere de prunci, se spune că la 14.000 de prunci au rămas mamele fără copii și care se opuneau, le omora și pe ele, cum citim și în vestele sfinților, și acest s-a întâmplat după ce Maica Domnului a fugit în Egipt cu pruncul. Nu putea Domnul să pună îngerii din cer, să-l într-o trupă pe ierod? Nu. Lasă, la asta. Dar vrea judecății va da răspuns. Așa și cu noi, ne așteaptă tot, unul, an, 50 de ani, 40 de ani, după aceea și încep să Ei bine, așa și cu Irod, au ucis 14.000 de cruci, care sunt primii mucienici care au intrat în cer pentru Hristos. Deși i-au Pentru Hristos. Deci ei sunt martiri. Și avem la sfârșitul lunii acolo de șembi, vedeți acolo, 14.000 de prunzi cu de erod. Și acesta era un tiran extraordinar. Fie că, să mai ierte, Domnul, dacă greșesc, evreii au dat sfinți și au dat și demoni. Irod era un demon, într-un fel spus. Foarte tiran, foarte crud. Ei bine, deoparte era Maica Domnului și cu Pruncul n și dincolo acest teran. Și după șapte ani de la fuga aceea, el se spune că a murit și în locul lui a intrat un fișor în numit Ahelau și a primit poruncă visă, trebuie să se ducă. Vedeți? Taina aceasta, iarăși, noi scotim, dar este deosebită. Dumnezeu Tatăl vestea prin lucruri, prin vis lui Iosif, taine, du acolo, faci-te înapoi și toate știi de la. Nu lui Dumnezeu, trebuie să fie și altcurs. Dumnezeu n-a trimis Îngerul față către față, ce prindis, îi spunea. Și după șapte ani a spus, întoarce-te înapoi, ca a murit cei ce căutau sufletul pruncul, adică a Irod cu toți ai lui. Și a venit înapoi la poruncă, dar totuși cu frică și auzând că fișorul lui Irod iese împărat în Ierusalim, s-a temut. Oricare s-ar fi temut, dar dacă și-o Și-au Ierusalimul, și de acolo până în nord unii Nazaretul, 160 ceva de kilometri, a mers cu pruncul Sfântul Iosif și cu Pecioara și s-au sălășuit de acolo în orașul Nazaret. Și a stat acolo Mântuitorul, în casa lui Iosif și a Maria, până la vârsta de 30 de ani, când a ieșit la botez. Ne ovem aici cu Cuvântul Iubisrat și mai adormăm foarte putine cuvinte despre Sfântul Nicodem de la Tisman. Tot astăzi, în România, avem o mănăstire numită Tismana, care a fost zidită de un Sfânt cuvios care nu era român. Unii spune că era A-Român sau Macedonian, alții spune că era sân sau Slav, dar oricum era de la Ohrida, deci din sudul Ingoslaviei de astăzi, și se numea cuviosul Nicodim. S-a născut la anul 1320 s-a dus în muntele Atos de tânăr, s-a făcut călugări Marea acolo, a ajuns tare la mănăstirea Hilandar, mănăstirea Sârbilor, a ajuns și-apoi și părinte al întregului munte Atos. ca așa era, așa cum e tot așa obiceiul, la un an, la doi, se pune un fel de epistas, un fel de tare spițitos stareții muntele Atos. Și era foarte înțelept și împlăca toate lucrurile foarte frumoase în Sfântul munte. s-a dus la Constantinople cu o problemă bisericească, s-a întors înapoi, era foarte înțeles cu vios și făcea încă din minuni. Și Dumnezeu și nu știe cum i-a dat un semn să lese muntele atunci și să vină în țara România, în România. Și-a mers, e așa sunt 1000 și -o ceva de kilometri de acolo, până a ajuns unui turnul Severin astăzi. va fi acolo, pe apropiere, și-a trecut între a făcut o mănăstire în partea de Bulgaria, după aceea a trecut cu barca în teritoriul, cum se zice azi românesc, s a făcut prima mănăstire pe pământul românesc, mai era un mănăstire, dar el a făcut câteva mănăstire acolo în Oltenia, la nume mănăstirea Vodita, care este și-a atâzi, este acum reșeltă înnoită, după așa s-a nevoit în timp acolo și-a crescut mai mulți uceniști, a luat el poruncă de la Domnul și-a mers mai departe și-a mai făcut o altă mănăstire la Motru, pe Valea Motrului, și-a primit un semn de la Dumnezeu se facă o mănăstire frumoasă, închinată adormirii Sfintei mașii Domnului, pe valea Poriului Tismana, în comuna Tismana, care se numește și mănăstirea Tismana, de cea mai frumoasă mănăstire din Oltenia, care și ea e plină de mănăstiri, mai ales ea din partea de nord. Și-a fost mulți ani acolo upstairs, a probosit multe subiecte, a crescut sute de călugări, au făcut minuni, vindeca oameni de demoni, vindeca visei bolnavi și multe alte minuni a făcut. Apoi am a o la, la locul numit Vișina. Nu știm locul exact. Epivalea Jiului se spune. Mănăstirea Vișina și a trecut Carpații în ardeal, Și a ajuns la mănăstirea Prislop. Unii se spune că ar fi reposat În anul 1405, la mănăstirea Prislop, s-au rămas de la Sfântul Nicodiu câteva manuscrise, în care se vede că era și cărturar, scria și cărți, era și înainte văzător și era mare pusnic. Acolo, la Tismana, cea cum se vede în stânga, așa sus, o peșteră mică. El sâmbătă și duminică a din peștere de acolo jos, fășea Sfânta Liturghiei cu toții, se împărtășeau, și duminică seara pleca în peștere și stătea acolo singur, toată săptămâna, fără niciun fel de mâncare, decât rugăciunii și harul Duhului Sfânt. Așa sunt Sfinții trăiesc cu rugăciunea, să-i cu Harul Duhului Sfânt și cu Sfânta De Deci este Chiamul Sfânt. Iar noi îi chemăm oameni de jos și păcătoși cât suntem neputincioși și slabi și iubim mai puțin. Și pe Dumnezeu poate și pe oameni. Iubiți frați, noastrele Sfântului Nicodim, exact nu se știu nii sunt. Se spune așa că El a dat poruncă să fie ascunse, tăinuite uneava într-o pietre sau acolo chiar sus. Așa spune în însemnările vechi. Numai un dege de la mâna dreaptă se păstrează în biserică într-o vasă de argint. La care mulți se închină și primesc ajutor și har și vindetare. Dar surbi, nu știu de unii până unii, acolo la satul lui se numea Trilep, de unde s-a născut. Iar metropolia de unitare a el se numea Ohrida. Ei bine, spun cei care au fost la Ohrida, mai am trecut pe acolo, mergând de la muntele alte în altă parte, dar n-am intrat în orașul o hrida, și se spune că acolo, sub licuarea Mântuitorului, se află moastrele Sfântului Nicodem. Păi sunt lucruri din aceastia confuze, ori ei anume apun așa când în amintirea Sfântului, nu știm exact taina așa asta, dar ei spune că noi și avem moastrele Sfântului Nicodem acolo. Trebuie ca Bunul Dumnezeu să duiască și să ne descopere și taina așa. Noi ne bucurăm că avem însă Sfinți care ne ocrotează țara. Sfântul Nicodem de la Tismana este unul din primii Sfinți după Sfântul Ioan cel Lui de la Suceava, sunt primele Sfinte Maști care au sfințit Pământul Românie, din seria care le știm noi. Sfântul Ioan a ajuns la Suceava în anul 1401. Ier s-a dus la Domnul în anul 1405. Și așa au ajuns și Sfintele Maști în țara noastră care ne protejează Tatăl. Din închiere ei ghiți frate, fiindcă... iată și deci, anul se termină și noi suntem obosiți. încercăm să la să păstrați cu Sfințenii Sfânta Credință. Nu uitați de Maica Domnului, astăzi când a născut pe Hristos, ea a devenit împărăteasă, ea a devenit mamă, nu numai feșoară, mamă și feșoară, feșoară și maică a întregii lume, care crede cu dreaptă credință în Hristos și însiți pe Maica Domnului. Nu uitați să-i șereți ajutorul. Și tinerii, și bătrânii, și mirenii, și călugării, și toată lumea să-și simte pe Sfânta Feșoar sunt destui reși, secte, cumplite, care toți sunt care, care că se îmbusesc, care aruncă cuvinte de grele, de ură împotriva presunte peșoare. Nu-i ascultați, nu vorbiți cu ei, nu-i primiți în casele dumneavoastră. Sunt violenți, auzim lucruri care nu putem spune mai aici, că vă înspăimântați. Dar ce ne se văd de Sfânta Acrușii, ce de presuntea peșoare Maria. Și cu smerenia, și cu rugăciunea, și cu nevoința, și cu mai spovedanii, la spovedanie, mai deasta și cu împăcarea, și cu toate, vom întâlni și vom ajunge la Hristos. Iată să să-i încheie și anul acesta, 1997, pregătiți-vă ca în puțin eleziurile câte mai sunt, să trăiți în pace, Să nu iei pe somn nou cu dușmănie, cu proces la tribunale, cu scandale, cu cer. Iubiți-vă unii pe alții și împreună cu toții să rugăm pe sfânta născătoare de Dumnezeu, care a venit astăzi prin nașterea Mântuitorului Hristos, Împărăteasa Cerului și a Pământului, ca ea, cu toți Sfinții din ceruri să mijlocească pentru lumea întreagă, pentru România, pentru Dumneavoastră, pentru toate de Mănăstiri și pe toți să ne ajute să ne mântuim și să-L slăvim pe Dumnezeu, să-L întreim eleodat. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.